Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala, pecinta pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, calon calon surga, ibu-ibu calon calon bidadari bidadari surga, Amin ya Rabbal Alamin. Kini kita akan lanjutkan. Di saat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waardah Membaca beberapa ayat-ayat suci Al-Quran Yang mana ayat-ayat itu Diserahkan kepada beliau Dari tangan Fatimah binti Al-Khattab Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Tawah Tawah Maa anzalnaa 'alaikal Qur'aana litashqaa Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu ya Muhammad ya Rasulullah agar kamu menjadi susah Illa tadhkiratan liman yakhsha Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Al-Qur'an bukan membuat orang susah tapi sebagai peringatan yang takut kepada Allah. Tanzilam mimman khalaqal arda wassamawatil ula yang diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahman alal ar-shistawa yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Lahuma ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta al-thara. Kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua yang ada di antara keduanya dan semua yang berada di bawah tanah. Wa intajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu ya Rasulullah, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dirahsiakan oleh hambanya. Dan yang lebih tersembunyi. Allahu la ilaha illahu. Lahul asma'ul husna. Dialah Allah. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Melainkan hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang indah dan sangat baik. Air mata Umar Ibn Khattab Menetes membasahi pipinya Terharu mendengarkan kalimat-kalimat Al-Quranul Karim Pada saat itu dia berkata kepada adiknya Fatimah Dan iparnya yang bernama Said Apakah kaum Quraisy mencela Muhammad Hanya gara-gara hal ini? Ini adalah kebenaran Kata Umar demi Allah Ini adalah kebenaran dan Dellani aina Muhammad tunjukkan kepadaku mana Muhammad Kata Umar tunjukkan kepadaku mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarlah Khabbab dari persembunyiannya dan mengatakan Ya Umar kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma izzal Islam bi-ahadi Umarain. Masukkan Islam salah satu daripada dua Umar untuk memuliakan Islam. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam Abu Jahal. Kuharapkan engkau yang menyatakan keislamanmu di hadapan Nabi. Sebagai penyebab kemuliaan Islam ya Umar. Katanya Khabbab, kata Umar. Tunjukkan aku di mana Muhammad. Khabbab mengantar Sayyidina Umar. Rumah, arkam arkam. rumah tempat berkumpulnya Nabi kita Muhammad dan para sahabat lainnya Sesampainya di rumah Arkam di Abil Arkam Umar menghadap Rasulullah sendiri di depan pintu Khabab hanya menunjukkan Kini Umar berada di depan pintu Ketika itu di dalam rumah Arkam di Abil Arkam Rasulullah berada, berada di dalam kamar Bersama Sayyiduna Hamzah Singa Padang Pasir, pamannya Nabi yang baru saja menyatakan keislamannya. Katanya sahabat, Umar Indalbab. Umar, Umar, semua pada kocar kacir, Ketakutan juga ini gimana? Umar mu datang, Umar datang. Mereka menghadap kepada Rasulullah. Kemudian kata Saiduna Hamzah, Singa Padang Pasir. Apa dikatakan Saiduna Hamzah? Kalau Umar datang ke sini, ingin menzolimi keponakanku. Aku akan membunuh dengan pedangnya Umar Saya tangan kosong Saya bunuh dia dengan pedangnya dia. Tapi kalau datang ke sini untuk menyatakan keislamannya Aku akan rendah hati di hadapan Allahu Akbar Tapi apa kata Nabi kita Muhammad Umar bukan bagianmu ya Ammi Umar harus berhadapan langsung denganku Sallu ala Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Berdiri di depan pintu rumah Arkam Biabil Arkam. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, Iftahil Bab, buka pintunya. Kemudian setelah pintu dibuka, Omar Ibn Al Khattab masuk, langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memegang kerah bajunya Umar Ibn Al-Khattab. Kemudian Umar Ibn Al-Khattab menangis di hadapan Nabi Muhammad, kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uridu an aku ingin menyambung denganmu ya Rasulullah. Inni ashadu alla ilaha illallah Wa annaka rasulullah Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Sesungguhnya engkau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Fakabarallah takbira Rasulullah bertakbir Allahu akbar Sahabat bertakbir Allahu akbar Ja'at Jibril Datang malaikat Jibril Di saat peristiwa Umar bin Khattab menyatakan keislamannya. Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad. Qadis tab syara ahlus sama. Bi islami Umar ya Rasulullah. Penduduk langit para malaikat gembira. Umar masuk Islam. Maka Rasul menamakan Umar dengan julukan. Al-Faruq. Al-Faruq yang membezakan antara hak dan batil yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil Allahu akbar Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu penyebab Umar mendapatkan hidayah tertarik dengan Islam dan menjadi orang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan dengan Al-Qur'anul Karim Shahur Ramadhan yang diuzil Fihil Qur'an, huda l insan, wabiyatim min al-huda Qur'an adalah petunjuk, Qur'an adalah petunjuk. Jangan jauh-jauh jadi alat Qur'an. Nol terima.